Розділ дванадцятий. Початок вічності. Харлан і гадки не мав, що Твісел зможе повідомити щось несподіване для нього. Як він помилявся? «Малансон? Він...» – розгублено пробурмотів Харлан. Твісел докурив свою сигарету, дістав нову і сказав. «Так, Малансон, хочеш я коротко розкажу тобі його біографію? Ось послухай». Малансон народився в 78-му сторіччі, якийсь час провів у вічності і помер у 24-му. Своєю маленькою ручкою Твісел легенько взяв Харлона за лікоть і на його зморшкуватому обличчі гнома ще ширше розпливлася незмінна усмішка. «Кодімо, мій хлопчику, біочас летить, і навіть нам він не підвладний. Сьогодні ми з тобою не належимо собі. Може, зайдімо до мого кабінету?» Твісел рушив до виходу, і Харлан, ще не встигнувши оговтатися, пішов слідом за ним. Він чвала, мов, у тумані, не помічаючи, як відчиняються перед ними двері, як рухаються під ними пандуси. Харлан зіставляв щойно одержану інформацію з власними проблемами і з власними планами дій. Після хвилинної розгубленості до нього знову повернулася колишня упевненість. Зрештою нічого ж не змінилося. Хіба що зміцнилося його особливе становище у вічності, зросла його цінність як фахівця, збільшилися шанси зустріти Нойс. Нойс. Побий його час. Вони не посміють і пальцем до неї доторкнутися. Вона для нього найдорожча людина в світі. Проти неї всі ідеали вічності – пуста фантазія. Вони не варті її мізинця. Опинившись у кабінеті обчислювача Твісела, Харлан не міг пригадати, як він вийшов з їдальні, як потрапив сюди. Він розгублено озирався довкола, селкуючись зосередитися, побачити в реальному світлі численні предмети, що захаращували кабінет. Проте марно. Для нього й досі все навколишнє здавалося частиною якогось кошмарного сну. Довгий, охайний твіселів кабінет сяяв порцеляновою білизною. Одна стіна від підлоги до стелі була заставлена обчислювальними блоками, що разом складали найбільший кібермозок, який був у приватному користуванні, і чи не найбільший у всій вічності. Стіну навпроти заповнювали котушки плівок із довідковими даними. Між цими двома стінами залишався невеличкий прохід завширшки з коридор, перегороджений письмовим столом і двома кріслами. Стіл був завалений фонограмами, фільмоскопами, Іншим приладдям, окрім якого, стояв тут незвичайний предмет, і Харлон ніяк не міг второпити його призначення, поки Твісел не кинув туди недопалок. Недопалок безгучно спалахнув, а тим часом Твісел із притністю фокусника встиг уже дістати нову сигарету. А тепер настав час рішучих дій, подумав Харлон. Він заговорив надто голосно й надто агресивно, ніж може, треба було. В мене є дівчина. «Вона з 482-го!» Твісел спохмурнів і швидко замахав руками, немов хотів відмахнутися від неприємної розмови. «Знаю, знаю, їй нічого поганого не зроблять. І тобі також. Все буде гаразд, я потурбуюсь. Ви хочете сказати? Я вже сказав, мені все відомо. Якщо тебе тільки це хвилює, заспокойся!» Карлан дивився на старого, мов заворожений. «Оце й усе?» Він не раз ретельно обмірковував можливості своєї могутньої влади, однак не сподівався, що вони так просто підтвердяться. Твісел уже провадив далі. «Дозволю розповісти тобі одну історію», – почав він таким тоном, ніби розмовляв з учнем. «От ніколи не подумав би, що доведеться тобі її розказувати. Хоча, може, і зараз нема в цьому особливої потреби, але своїми дослідженнями, своєю прозорливістю ти заслуговуєш на мою розповідь». Він на мить замовк і з цікавістю зиркнув на Харлана. Ти знаєш, мені й досі не віриться, що ти дійшов цих висновків самостійно. Він знову помовчав трохи і повів далі.